סיפור לילדים, עכשיו יש סיפור לילדים על ידי הגדרים, והפעם מולאכת לאנשים, איך מקרה? אי אפשר לדעת. אי אפשר? אוקיי, אז אולי כן. אז אני מבינה את שאלות. טוב, אתם חייבים להודות שזה היה סיפור מפחיד. בפעם הבאה שנלחץ על המזגן באוטו אני אחשוב פעמיים. אוקיי. אלוהים יעזור לנו באמת. להתגבר על כל מיני דברים אבל זאת אילוסטרציה ממש המחשה מאוד טובה להרבה מאיתנו ולחשוב פעמיים אם להזניח דברים או לטפל בהם ישר תודה לאלוהים על דברו אמן אני מקווה שיש לכם כוח עדיין לשמוע את דבר אלוהים אני מאוד מקווה אבל לא רק מקווה זה שעומד פה מאחורי הדוכן גם מתפלל שהדברים שהיום אנחנו נאמר ייתנו לקהילה הזאת את מה שהיא באמת באמת זקוקה לו. אנחנו היום נקרא לדרשה שלנו סוד הכוח להצלחה ולברכה. סוד הכוח להצלחה ולברכה. נכון זה שם אופטימי מה אתם אומרים? סוד הכוח. באמת זה לא סוד. האמת היא שהדברים הם די כתובים אבל חשבתי שזה יכול להיות שם טוב לדרשה שאנחנו נשמע היום מי יודע מה זה, מה אתם רואים עכשיו בתמונה, מה זה הדבר הזה? <אח> אוקיי, זה לא מטאורית, זה נקרא שביט, שביט. <אח> זה גוף שמימי קטן, זה נראה כמו מטאור, אבל זה לא מטאור. <אח> זה גוף שמימי, אוקיי? הוא דומה לאסטרואיד, אבל הוא בעצם <אח> מאוד, הוא מורכב יותר. <אח> זה נקרא באנגלית קומט, אוקיי? באנגלית. <אח> אבל הוא מורכב בעיקר מקרח והוא נע סביב השמש במסלול אליפטי וכשהוא מתקרב אליה הוא יוצר זנב ארוך מאוד ארוך ובהיר כמה הוא ארוך הזנב הזה? אוקיי המדענים אומרים שהוא מיליוני קילומטרים אורך האורך שלו הוא מיליוני קילומטרים בקצה אחד של המסלול חולפים כוכבי שביט קרוב לשמש ובמרחק גדול מאוד ממנה הם נעים, במרחק של אפשר להגיד מיליוני שנות אור. הם נמצאים בעצם מיליארדים של קילומטרים מהשמש. בכל זאת הם נעים. תסתכלו על השביט הזה פה, זה אחד מהשביטים האלה, שלא מזמן, לא מזמן הוא היה בחדשות. אוקיי, מי יודע על איזה שביט אני מדבר? לא יודעים, אולי אין לכם זמן לשמוע חדשות, אבל זה היה דווקא די מפורסם בזמן האחרון. החללית הזאת שאתם רואים אותה פה, היא נקראת רוזטה, חבל שלא רואים כל כך טוב בגלל השמש. היא שוגרה מכדור הארץ בשנת 2004, אוקיי? ב-2004 שלחו אותה. אתם יודעים כמה המרחק היא עברה מאז 2004? אני האמת היא, אני בעצמי עברתי מרחק לא קטן מ-2004, רוחנית אפשר להגיד את זה, אבל מאז 2004 החללית הזאת עברה 600 מיליון קילומטרים, סימן קריאה, 600 מיליון קילומטרים, ובשבוע שעבר היא הגיעה לאן שהם שלחו אותה, אוקיי? Okay. Okay. היא הגיעה ליעד שלה, והיא, ממרחק כזה, תחשבו איזה מרחק גדול, החללית שלחה מכשיר שנקרא גישושית, גשושית או גישושית, היא בפעם הראשונה יכולה להראות אה, לאסטרונומים, אוקיי, אה, מידע אה, מכוכב שביט, זה אף פעם לא קרה, אף פעם לא היה מצב כזה, אה, המ, המידע הזה שהיא הייתה צריכה לשלוח הוא מידע שמאוד חשוב, כמה השקיעו בזה אתם חושבים? וואו, הרבה זמן, תחשבו, עשר שנים, יותר מעשר שנים כבר, עשר שנים של עבודה מאוד קשה, השקעה בזמן ובכסף, החללית הזאת הגיעה ליעד שלה. זה גרם להתרגשות מאוד מאוד גדולה. מי שלח אותה? זה לא היה אה, אה, נאס"א, זה הייתה סוכנות החלל האירופאית. היא השקיעה יותר ממיליארד יורו, אוקיי, יותר ממיליארד יורו במסע של הרוזטה, כדי שתביא את... פילאה זה השם של הגישושית לנחיתה על השביט השם שלו הוא פי שישים ושבע או צורי איזה שם מעניין אה צור צורי עושה לכם את הקשר קצת כסלע סלע שלי אבל זה השם של השביט הזה ובחודש אוגוסט האחרון התחילה לנוע סביב השביט כדי להתמקם על יעד של נחיתה בשבוע שעבר הנחיתה עברה בשלום הוכתרה בהצלחה, אבל בכל זאת הייתה בעיה חמורה. התגלתה בעיה, מי יודע מה הייתה הבעיה? <שמע> יפה מאוד, יש כאן מישהו ששמע חדשות, נכון. <שמע> למרות שהנחיתה עברה בשלום, נקודת הנחיתה, לעומת זאת, לא הייתה לפי התוכנית. והגישושית פילאה נחתה באזור שבו קרני השמש אינן מגיעות לקולטים הסולאריים שלה, לא סלולאריים, הסולאריים שלה. זה יצר בעיה חמורה מאוד, שתכף נגיע אליה, אתם יכולים לראות את הגשושית הזאת, שנקראת פילאה, היא קטנה יחסית לחללית, אבל היא הצליחה לנחות. ואני חייב להגיד לכם שמתוך כל מה שאני הבנתי, כי אני לא פיזיקאי ולא אסטרונום, לא מדען, אבל לפי מה שאני הבנתי שזה היה מבצע מדהים, טכנולוגית. כי השביט לא עומד במקום כמו שדה תעופה שנוחתים עליו, שמטוס עומד. הוא נע במהירות עצומה, וגם החללית צריכה לנוע ביחד איתו כדי לנחות. לכן זה היה מבצע מאוד מאוד מורכב. אבל בכל זאת, למרות הכל התגלתה בעיה. על פי התוכנית, המשימה המקורית, הסוללות של פילאה, של מה שאתם רואים פה, הגשושית הזאת, היו אמורים להחזיק שתי יממות וחצי וזהו, אוקיי, ואחר כך הם אה, היו אמורים להיטען מחדש אה, על ידי אה, מטענים סלולריים שהם הורכבו על עליה, כל זה מאוד מאוד אה, מורכב אבל אפשרי, מה שהם היו צריכים בעצם היו צריכים שמש והם לא לקחו בחשבון שהגשושית תנחת במקום עם צל כל כך גדול שמסתיר את השמש, תחשבו על זה, שנים רבות סכומים אסטרונומיים תלויים במצב של בטריות. כמה השקעה, כמה מחשבה, כמה תקווה, כל כך הרבה מאמץ ובסופו של דבר כל המבצע העצום הזה אחרי מרחק כל כך גדול מסתיים במפח נפש מכיוון שהבטריות לא נטענות. קרה לכם פעם שהשארתם את הסלולרי שלכם מחוץ למטען וגיליתם למחרת שאין לכם מספיק בטריה ואופס זהו נגמר נגמר אחרי חצי שעה. תחשבו כמה אתם הרגשתם ומה הם מרגישים אחרי כל כך הרבה עבודה והמתנה. הם כמובן לא הצליחו לשנות את המיקום של הגישושית הזאת כי כבר לא היה לה כוח לזוז אנחנו מגיע, מגיעים למסקנה שבעצם כוח זה דבר חשוב כוח זה דבר אה, נחוץ מאוד לכל אחד מאיתנו אין כוח אין תוצאות מסכימים? Yeah. אין כוח אין תוצאות כוח זה דבר אלמנטרי אפשר להגיד די טריוויאלי שכולכם אה, מסכימים עליו בואו נפתח את אה, בשורת מרקוס ונראה אה, משהו שקשור אה, לכוח שאדם מאמין זקוק בוא נקרא את הסיפור המעניין הזה מרקוס פרק 9 פסוקים 14 עד 18 אני מודה לאלוהים שיש לנו הזדמנות ללמוד מדברו לקרוא דברים שקרו לפני אלפי שנים וללמוד מהם אמן? מרקוס 9 14 18 ישוע והתלמידים שלו חוזרים משהייה על ההר לאחר שישוע נפגש עם משה ועם אליהו. אתם זוכרים את הסיפור הזה? הוא חוזר עם התלמידים שהתלוו אליו ובפסוק 14 אנחנו קוראים כשהם באו אל התלמידים, כשהם נפגשו עם שאר התלמידים, ישוע והתלמידים שלו, הם ראו עם רב סביב להם וסופרים מתווכחים איתם כל ההמון ברגע שראו אותו, תמהו מאוד ורצו אליו וברכוהו בברכת שלום. הם שמחו מאוד לראות אותו. שאל אותם, על מה אתם מתווכחים איתם? הוא שואל את התלמידים שלו. אז התלמידים לא עונים. בעצם אחד מההמון משיב, רבי, הבאתי אליך את בני אשר רוח אילמת בו. בכל מקום הרוח אוחזת בו. הוא מפילה אותו והוא מעלה קצף, הבטחתי לכם לא סיפורים מפחידים אבל <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> הוא מעלה קצף, אוקיי, <laughs> <Okay>, זה, זה... <laughs> מראה שהבן אדם היה במצב קשה מאוד מאוד, <laughs> חורק שיניו וגופו מתקשה. אמרתי לתלמידיך שיגרשו אותה, אבל מה קרה? אך הם לא יכלו, הם לא יכלו. היום אני רוצה לדבר על סוד הכוח להצלחה וברכה בחיים שלנו כתלמידים, לא רק לנו אלא בעיקר לאלה שסובבים אותנו. החיים שלנו כיחידים, אבל לא רק כיחידים אלא כקהילה, כקבוצה, כקבוצה שיש לה כוח, כקבוצה <wig> שיכולה להצליח. לתלמידים של ישוע, בטח אתם תסכימו שהיה להם הרבה כוונות טובות, נכון? אבל לא היה להם מספיק כוח ומטריה. הם לא היו חשופים כנראה מספיק לשמש כדי שיהיה להם כוח. מה הייתה הבעיה? מדוע הם לא יכלו לרפא את הבן שלו? למה הם לא יכלו לרפא אותו? האם גם לנו לפעמים מביאים, לא יודע אם קרה לכם לפעמים שמביאים לכם בעיות רוחניות, אנשים אומרים, וואו, אתה בן אדם מאמין, יש לי בעיה כזאת וכזאת. קרה לכם פעם? אולי אתה יכול לתת לי עצה, אולי אתה יכול לעשות משהו בשבילי. מדוע הם לא יכלו לרפא את הבן שלו? אנחנו לא מסוגלים לפתור בעיות כאשר אין לנו את הכוח הרוחני לעשות אותן. למרות כל הכוונות שלנו, אנחנו זקוקים לכוח, כי הכוונות שלנו לא יכולות לגרום לנו לעשות משהו, רק בגלל שאנחנו רוצים. שלנו עומדת במצבים לא קלים. אני רוצה לספר לכם סיפור שקראתי לא מזמן באיזה מגזין של משיחים, סליחה לא לא, מגזין שלנו של אדבנטיסטים, אבל סיפור על מישהו משיחי, מקהילה פנטקוסטלית, שהוא הגיע למחנה ביסור, הוא הגיע למחנה ביסור בארה״ב, שהוא בא עם אשתו. ואשתו הייתה אדבנטיסטית, והוא הגיע יחד איתה. והוא, הבחור הזה, ישב שם בקהל שלפתע, אישה אחת שישבה בשורות הראשונות, נפלה על הרצפה, והתחילה לפרכס, וגם יצא לה קצף הייתה חולה במחלת הנפילה, ככה קוראים למחלה הזאת, וקמה מהומה. אנשים ישר äh, התקשרו לאמרג'נסי, äh, 911, זה המספר, äh, המוקד החירום äh, בארה״ב, ואנשים äh, התקשרו, ואז הבחור הזה, המשיחי, קם ואמר, מה אתם מתקשרים למספר הזה? Uh, תראו כמה אנשים פה יכולים לבשר, כמה אנשים פה עם ישוע, אנחנו לא צריכים äh, להזמין אמבולנס, בואו נתפלל בשבילה. אז הוא הלך לאישה הזאת, הוא אמר לה, בשם של ישוע המשיח, אנחנו מצווים על הרוח הזאת לצאת ממנה, והוא החזיק ביד שלה. היא כימותנית קמה חזרה לשבט, והקשיבה לדרשה עד הסוף, אוקיי? אנשים שם היו עמומים, אמרו איך לא חשבנו על זה, איך זה לא דבר ראשון שלה לנו בראש, הוא אמר להם, אצלנו בקהילה אנחנו עושים את זה כל הזמן. עכשיו אני לא רוצה להיכנס איזה סוג של קהילה, אני מדבר על אמונה, אוקיי? אני מדבר פה על אמונה, כמובן יש גם אנשים בכל הקהילות בעולם שהם יכולים לפעול באמונה. ישוע המשיח רוצה לתת לנו כוח, אבל יש מצבים בחיים שאנחנו לא יכולים לקבל את הכוח הזה. יש מצבים בחיים שאנחנו לא פונים לכתובת הנכונה. 예, באופן מיידי אנחנו עושים את מה שבעצם העולם אה, אה, עושה. אבל ישוע רוצה לתת לנו אה, את הכוח הזה. אתם יודעים מה הייתה התגובה של ישוע לתלמידים שלו? מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, עד מתי אני אהיה איתכם? עד מתי אני אסבול אתכם? למה אתם חושבים ישוע דיבר אליהם בצורה כזאת? מה בעצם היה בעצם התגובה של ישוע? היה שם תסכול, אתם יודעים מה זה המילה הזאת? תסכול? תסכול? ישוע ציפה מהתלמידים שלו ליותר מאשר הם ציפו מעצמם. כמובן שישוע אהב כל אחד מהם, אבל הוא נתן להם את הכוח הזה והוא ציפה מהתלמידים שלו לתוצאות. האם יש לנו מספיק אמונה לתת כבוד לאלוהים בחיים שלנו, אחים ואחיות יקרים? לתלמידים של המשיח יש מקור, מקור כוח עצום שעומד לרשותם. אבל איך מקבלים את הכוח הזה? הרבה אנשים יכולים להגיד, אני ביקשתי מאלוהים, הוא לא מתייחס אליי, הוא לא שומע את התפילות שלי, אני דיברתי איתו כל כך הרבה פעמים, אין לי כוח יותר. אני לא יכול לעשות את הדברים שהוא מבקש ממני כי פשוט אין לי כוח. אבל השאלה היא כזאת, איך אנחנו מקבלים בסופו של דבר את הכוח הזה? אדם מאמין שאין לו, שאין לו כוח רוחני, אתם תסכימו איתי או אתם לא תסכימו איתי, אני בכל זאת אגיד את זה, לא מייצג את המשיח כראוי. אדם רוחני בלי כוח לא באמת נותן עדות טובה לאלוהי, כמו שקרה עם התלמידים שלו. הם, מה הם היו עסוקים? הם התווכחו עם האנשים, נכון? בזמן שישוע היה על ההר עם שלושת התלמידים שלו, שאר התלמידים היו מתווכחים עם הסופרים. לא היה הבדל בין הכוח שלהם לכוח של הסופרים. אולי הדוקטרינות שלהם היו שונות, נכון? הדוקטרינות של הסופרים לא היו דומות לדוקטרינות של התלמידים, אבל מבחינת כוח, לא לסופרים ולא לתלמידים היה כוח לרפא ולעזור לילד הזה שהיה על הרצפה. הם לא נתנו עדות טובה על הסמכות של ישוע. ולמה אני אומר סמכות? מכיוון שאנחנו נראה את זה עכשיו בדברים הבאים. כשראה ישוע המון עם רצים ומתקבצים, גער!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 ורבים אמרו שהוא מת, אחז ישוע בידו, הקים אותו והוא קם. אתם זוכרים שאחד התלמידים שלו, כיפה, היה בדרך לבית המקדש, הוא ראה שם בן אדם יושב על הרצפה ומבקש כסף, מה כיפה אמר לו? <אז> אבל <אז> מה שיש לי אני אתן לך, מה היה לו? היה לו סמכות, נכון? את היה לו את הכוח הזה לצוות. היה לו את הסמכות, הוא ציווה על האיש לקום. בסופו של דבר האיש קיבל את היכולת ללכת מאחד התלמידים של ישוע. מי פה מאמין שיש לו את הכוח שיש לכיפה? יש פה אחת שהפתיעה, אז למה הורדת את היד מהר? אוקיי, זה מהדבר. אוקיי, זה טוב. הייתם רוצים שיהיה לכם כוח כזה? כמובן. את הכוח הזה, למה הייתם רוצים שיהיה לכם? ואיך אתם חושבים לקבל כוח כזה? אלוהים רוצה שיהיה לנו כוח להראות את, ה, אה, את הכבוד שלו בעולם הזה. כשאני מדבר איתכם על כוח, אני מדבר איתכם על הרצון של אלוהים. כשאני מדבר איתכם על כוח, אני לא מדבר על אדם שמראה כמה שהוא חזק, אלא אדם שרוצה להראות כמה אלוהים הוא גדול, אמן? אמן. אתם חושבים שהשטן מראה את הכוח שלו בעולם הזה? קצת יותר ממה שאנחנו היינו באמת רוצים לראות, לצערנו הרב. לשטן אין לו הגבלות. מי שעובד עם השטן רוצה להראות את הכוח של השטן? מול מצלמות הוא רוצה להראות את זה. כשכל העולם יראה כמה כוח יש לאדון שלו. האם לנו יש את הכוח להראות את הכוח של אלוהים? <coughs> אני מאמין שכן. אני מאמין שיש לנו כוח מאלוהים. השאלה היא אם אנחנו יכולים להשתמש בכוח הזה, בסמכות של אלוהים. הוא קרא אליו, תשימו לב, ומתי עשר אחד, ישועה. קורא אליו את שנים עשר התלמידים, ותשימו לב מה הוא נותן להם. ונתן להם סמכות על רוחות הטומאה לגרש אותם ולרפא כל מחלה וכל מטבע. האם זה כוח סמכות? נכון. אנחנו מקבל, הוא לא מקבל איזשהו כוח אה, של סופרמן, שהוא פתאום יכול להיות בן אדם אחר. הוא מקבל סמכות. אנחנו רואים שמאחורי כל בעיה עומדת סמכות. מאחורי כל בעיה יש סמכות שמחליטה להשאיר את הבעיה כמות שהיא. עד שהסמכות של אלוהים נכנסת לתמונה ואומרת לה סטור. זה מספיק. עכשיו אני תרגיל. מי, מי אומר את זה? אם הרוח נושבת בחוסקה, הסירה עומדת לדבוע. אלוהים קם ואומר, סתום. איך הוא אומר את זה? הוא אומר את זה בסמכות של אלוהים. אני מודה לאלוהים שהרבה פעמים בחיים שלי, בחסד שלו ובאהבה שלו, רק בחסד ובאהבה שלו, הוא הראה לי את הכוח שלו ואני הייתי המום. אני לא יכולתי להאמין שלאלוהים יש כל כך הרבה כוח היה, היה נדמה לי ש, שיש דברים בלתי אפשריים, אבל אני לא האמנתי שאת כוח של תפילה, כוח של להביא את הדברים, את הדברים לכיסא של אלוהים, יכול לשנות מצבים בלתי אפשריים רק בסמכות של אלוהים, בגלל שאתה אמרת. איזה סמכות זאת? זאת סמכות כזאת, היא סמכות מוחלטת. מה זה נקרא מוחלטת? זה בדיוק זה. ניגש ישוע לדבר איתם במתיו 28 לפני שהוא שולח אותם לדרך. והוא אומר להם, ניתנה לי כל סמכות בשמיים ובארץ. <אז> הכוח הכי חזק ביקום, חברים יקרים, אחים ואחיות יקרים, כולנו יודעים את האמת הזאת, אני לא בא לספר לכם סיפור חדש. הכוח הכי חזק ביקום נמצא בידיים של מי שברא את היקום. מהי בעצם סמכות? שימו לב סמכות היא יכולת של אדם מסוים או ארגון המילה הזאת להכפיף זאת אומרת לכופף אוקיי? להכפיף דפוסי התנהגות מסוימים על אדם כלשהו לגרום לבן אדם שיתנהג בצורה מסוימת אימוץ דפוסי פעולה אם אתם מאמצים את ה... דרך של הפעולה, זאת עברית לא קלה, אבל לפעמים טוב גם שתשמעו עברית כזאת, אימוץ דפוסי פעולה כתוצאה מסמכות מכונה ציות. הבנתם את מה שאמרתי עכשיו? אם אתם uh, מסגלים לעצמכם התנהגות מסוימת, אתם נכנעתם לסמכות מסוימת, אוקיי? הסמכות הזאת עשתה שאתם תעשו את מה שהיא אומרת. והרצון שלכם לעשות את זה נקרא בעברית ציוט, באנגלית אובידיאנס, אוקיי? אנחנו מצייתים לסמכות בעצם שנותנת לנו את דפוסי התנהגות. מה שישוע אומר פה לתלמידים שלו, שאין שום כוח בעולם שיכול לסרב לו. אתם שומעים את מה שאני אומר? אין שום כוח בעולם שיכול להגיד לא לישוע. אין. הכוח הזה לא יכול להתנגד אליו. הוא יכול לעשות הכל. השאלה היא לא מה ישוע יכול לעשות, השאלה היא מה הגישה שלנו ובאמונה שלנו למי שאנחנו מכירים או לא מכירים. אם אנחנו מכירים או לא מכירים. אם אנחנו מכירים, יש גישה אחת. אם אנחנו לא כל כך מכירים, אם אנחנו רק שמענו עליו, אבל לא ממש מכירים אותו באופן אישי, הגישה שלנו לא תהיה אותה גישה לסמכות שלו. לישוע יש סמכות אלוהית. במילים אחרות יש לו את המילה האחרונה והוא שולח את התלמידים שלו עם הסמכות הזאת. זאת סמכות מאוד מאוד גדולה. תשימו לב איזה סמכות. תהילים 33, 6-9. אני שמח שאנחנו שומעים את הדברים האלה. בדבר אדוני שמיים נעשו, ברוח פיו כל צבעם. כונס קנה דמי ים נותן באוצרות תהומות. הראו מאדוני כל הארץ ממנו יגורו כל יושבי תבל כי הוא אמר ויהי וציווה ויעמוד. הסמכות של אלוהים יש את הכוח לעשות שינוי לא רק בלב של אדם אלא בכל מה שברא. הטבע נכנע לסמכות של אלוהים ללא קשר להחלטה לציית. נכון? <אז> אלוהים מצווה והטבע עושה. אלוהים אומר שמשהו יהיה, ואפילו אם זה נוגד את חוקי הפיזיקה הנורמליים, אלוהים משנה אותם לפי הרצון שלו. אלוהים שולט בטבע ולא הטבע באלוהים. אבל לא ככה הוא הדבר. לא כך הוא הדבר עם לב האדם. בלב האדם צריך פעולה רחבה של רוח הקודש כדי להגיע להחלטה לציית לרצון של אלוהים. למה אתם חושבים? זה, למה הלב של הבן אדם, למה בן אדם הוא אה, לא מצייג באופן אוטומטי למה שאלוהים אמר? אם השמש עוצרת בשמיים, למה בן אדם לא עוצר לפני שהוא הורג בי? בגלל החטא הקדמון, מה גרם החטא, נכון מאוד, מה גרם החטא? מה החטא הכניס עוד סמכון? אבל עכשיו הלב, הלב עומד בדילמה. לטבע אין דילמה כי השטן לא יכול לחזות על הטבע, אולי כן, אבל רק ברשות של אלוהים, מה שהוא עשה לאיום. אבל, אבל, הלב של האדם צריך פעולה רחבה, אני מדגיש את זה, פעולה רחבה של רוח הקודש כדי להגיע להחלטה לציית לרצון של אלוהים. אנחנו רואים את זה מאוד ברור אל האפסים שש, הפרק הידוע עם הפסוקים הידועים. חזקו באדון ובכוח גבורתו. הנה, אנחנו מקבלים פה את העצה, כמובן, משאול השליח, להיות חזקים באדון. לבשו את מלוא נשק האלוהים למען תוכלו לעמוד נגד נכלה השטן. כי לא אם בשר ודם מלחמה לנו, אלא אם, אוקיי, סמכות, כבר הגענו לנישה של הסמכות. הנישה הזאת היא כוללת רשויות ושררות עם מושלי חשקת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמיים. לכוחות האלה יש להם מוטיבציה וגם אפשרות, גם יכולת וגם מוטיבציה, אבל הם כוחות רעים. המוטיבציה שלהם היא לא לעשות טוב, היא לעשות רע. אז איך בכל זאת בני אדם בוחרים בהם? איך בכל זאת בן אדם... נופל ברשת שלהם אם הוא יודע שזה רעים. יש פה את התשובה שנמצאת בפסוק לפני. למען תוכלו לעמוד נגד מה? נכלי השטן. מה זה נכלי? רמאויות השטן, הטעיות השטן. הוא לא אומר לאנשים, תראו אני שטן, באתי לעשות משהו רע. לא, ממש לא. יש לו דרכים לגרום לאנשים לבחור בו. לצערנו הרב הוא מצליח בזה. הסמכות של אלוהים, לסמכות של אלוהים, אחים ואחיות יקרים, יש את הכוח לעשות שינוי לא רק בלב של אדם, אלא בכל מה שברא, אבל לא בלב של אה, אה, אדם. הסמכות של אלוהים נלחמת על הלב של אדם חוטא. זוהי מלחמה קשה נגד סמכות שמתנגדת לשלטון של אלוהים. המלחמה היא על ההחלטה שלנו, למי נהיה שייכים. החלטה שלנו, גם השטן וגם כמובן אלוהים, שניהם נלחמים על כל אחד ואחד מאיתנו, על הלב שלנו. במי נבחר? למי אנחנו נהיה שייכים? האם נצליח להתגבר על מכלי השטן? זוהי בדיוק הסמכות שישוע נתן לתלמידים שלו. הוא נתן להם כוח שהם יוכלו לבחור בו. הוא נתן להם כוח שהם יוכלו להשתמש בסמכות שלו. כי לא מספיק להגיד אני מרשה לך לעשות את זה. יש לך את הסמכות שלי. אתם זוכרים מה קרה לילדים של uh, סיפויה, אני <אף> חושב שהיה השם שלו, ששאול השליח uh, הצליח לעשות כל כך הרבה דברים בשם של ישוע המשיח, אתם זוכרים <אף> את הסיפור? <אף> שהם גם רצו את אותו דבר, ואז כשהגיעה להם רוח רעה הם אמרו, בשם של... ישוע המשיח, המשיח ששאול מדבר עליו, אנחנו מצווים עליך לצאת מ, לרוח הרעה לצאת. מה, מה קרה להם? <אח> הוא <אח> אמר <אח> להם, אני מכיר את, <אח> את ישוע המשיח ואת שאול, אבל אתם, <אח> מי אתם? <אח> ומה קרה להם אחר כך? <אח> <אח> אז הנה יודעים את ההמשך של הסיפור. <אח> זה לא מספיק לבוא עם סמכות לדבר, להגיד, אני בא בשם של ישוע המשיח. מה אנחנו עוד צריכים? מה הסוד של הכוח בעצם? אה, יפה מאוד, זה מה שאנחנו בעצם צריכים, אנחנו צריכים את הכוח. למרות שהמחשב שלי, יש לו, אולי לא הוא באופן אישי, הוא כבר נמצא איתי קצת יותר מדי זמן, אבל מחשב שהוא עובד כמו שצריך, הוא יכול להיות נפלא, עד שמגיע הרגע שהבטריה מהבהבת, נכון? ואז עם כל הנפלאות שלו, זהו זה, חתיכת פלסטיק שלא יכולה לעשות שום דבר. אין כוח, אין תוצאות, אמן? וזה מה שאנחנו מחפשים, גם כ... כיחידים בקהילה, גם כהורים בבית, גם כאנשים שעובדים עם... עם... בחברות שהם מצפים מהם לכוח, לה... להשפעה, אנחנו זקוקים לכוח. אנחנו זקוקים לזה בכל רגע בחיים שלנו ולאלוהים יש את הכוח הזה והוא רוצה לתת לנו אותו. השאלה היא בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות כדי לקבל את זה, את הכוח הזה. שימו לב, אה, בכתובים זה מוזכר שחלק מהתלמידים דווקא היה להם אה, ניסיון מצוין, שימו לב, לוקאס פרק 10, 17 עד 20 ישוע שלח אותם לפני זה, שבעים ושניים תלמידים חזרו, איך הם חזרו? בשמחה. הם חזרו בשמחה, ואמרו, אדוננו, מדברים לישוע, הם מתגאים. הם אומרים לו, אפילו השדים נכנעים לנו בשמחה. אמר להם, ראיתי את השטן נופל כברק מן השמיים, ואתם תגידו, נו, מה קשר? ראינו שדים שנכנעים בשמך וראיתי את השטן נופל מהשמיים. מה ישוע בעצם רוצה לומר להם? ראיתי את השטן נופל כברק מן השמיים. מה, קרה, מה קורה לשטן כשהתלמידים מצליחים לעשות? מה קורה לסמכות שלו? היא מתרסקת. זה מה שקרה לסמכות שלו כש, כאשר הוא עמד מול, הסטן, מול ישוע המשיח, סליחה, במדבר, נכון? מה קרה לסמכות של השטן? התרסקה. ישוע יודע איך לעמוד מולו, הוא יודע איך לרסק את הסמכות שלו, והוא נתן את זה לתלמידים שלו, הנה בפסוק 19 באדום, שמתי לכם כדי שתראו את זה בצורה יותר ברורה. הנה נתתי לכם את הכוח לרמוס נחשים, דרך אגב השטן, ועקרבים, השדים שלו אולי, סתם זה רק פירוש של אילוסטרציה, ואת כל כוח האויב ומאומה לא יפגע בכם. איזה כוח ישוע רוצה לתת לתלמידים שלו? הם בעצם יכולים להיות כל יכולים. הסמכות שבאה מאלוהים. התלמידים מאוד שמחו לגלות שהסמכות הזאת באמת פועלת. האם פעם קרה לכם בחיים שלכם כתלמידים שהצלחתם להגיד משהו רוחני בסמכות וזה עבד? יש פה איזה מישהו שיש לו ניסיון כזה? שאמר משהו בסמכות רוחנית? אני זוכר פעם אחת כזאת, אולי סיפרתי לחלק מכם, שאמרתי משהו בסמכות ודברים לא הגיוניים קרו. לדוגמה, חרדים יורדים על הברכיים בכותל. זה לא דבר שציפיתי שיקרה, אבל בגלל שציטטתי פסוק מן הכתובים שכתוב בתפילת מנחה, רוח הקודש לא השאירה להם שום ברירה. כתוב, לי תכרע כל ברך, תשבע כל לשון, ולפני זה שאלתי אותם אם הם רק שומעים את מה שאלוהים אומר, או גם עושים את מה שהוא אומר. ולא הייתה להם ברירה אלא באמת לרדת. הסמכות של אלוהים פועלת במידה כזאת שאף ברך לא יכולה לעמוד חזק מול רוח הקודש. איך אנחנו אומרים את זה? מתוך אמונה. מתוך רצון ומתוך אהבה בדרך של אלוהים. ישוע נותן לתלמידים שלו את הכוח לרמוס נחשים ועקרבים, ועוד דבר מעניין, גם את כל הכוח של האויב, עד כדי כך ששום דבר לא יכול לפגוע בהם. לנו יש את הכוח הזה כשאנחנו נמצאים בקשר מתמיד עם ישוע. לכל תלמיד של המשיח יש את הפוטנציאל, שימו לב, פוטנציאל לכוח הזה רק אם הוא יכול להשתמש בו באמת, אם הוא יכול להשתמש בו. אתם זוכרים מה הייתה הבעיה של הגשושית? היא הייתה בצל, ולכן הבטריות שלה לא יכלו להיטען. יש לה את הפוטנציאל, אבל היא לא משתמשת בו כי היא נמצאת בצל, היא לא נמצאת בשמש. אור השמש לא מצליח להגיע אליה. אין לה את הכוח לבצע את המשימה שקיבלה? הקהילה אולי, אוקיי? כי היא נמצאת בצל. היא נמצאת בצל. לצערי הרב, רבים מבתי הקהילה שלנו בימי שבת נמצאים בצל. לגמרי. הם לא נמצאים באור. אולי יש הרבה אור שמש מסביב, אבל כל הישראלים נמצאים בבית, ולא באזורי... תעשייה. אם יש לכם בנורא, אתם תשימו אותה מתחת לשולחן או על השולחן. יש לנו בית כנסת בירושלים, הבית כנסת הזה נמצא באור השמש. אתם יודעים כמה אנשים נכנסים שם בימי שישי בערב? איך יכול להיות לקהילה את הכוח לשנות את המצב הזה? להפסיק להיות בצר ולעמוד במרכז איפה שאלוהים רוצה שהיא תהיה. או שהוא רוצה שהם יהיו באורח השמש. מה דעתכם? אני שואל. כמובן שזאת שאלה טריוויאנית. המדענים ששלחו את החללית הזאת, הסיוט הכי גדול שלהם היה שהיא תהיה בצל, נכון? כל מה שהם רצו זה שהיא תהיה בשמש, כדי שהיא תצליח לעשות את המשימה שלה. ושלא יהיה לכם טעות, אני לא בא בביקורת על הקהילה, חס ושלום. אני רק בא בתפילה. אני עברתי בבתי קהילות ואני יודע שלאלוהים יש תוכנית לקהילה שלנו ולמרות שהמצב הוא קשה, אני אופטימי כי אלוהים הוא חזק ואלוהים הוא שומע תפילה ואלוהים הוא משנה וביקורת היא דבר חשוב כדי לשנות ביקורת בונה אנחנו לא רוצים להגיד משהו לא בסדר רק כדי להגיד שהוא לא בסדר אנחנו אומרים שמשהו לא בסדר כי אנחנו קוראים שמשהו לא בסדר ואנחנו רוצים שבאזור התעשייה נגיע לשם כדי לקנות שולחן לאיקאה או ממקום כזה אבל כשנרצה ללכת לקהילה אנחנו נפגוש הרבה מעם ישראל שהוא בדרך לשם, אמן? אמן. שאנחנו לא נגיע לשם ואפילו חתול לא נמצא עובר במקום מה אתם אומרים? שהקהילה שלנו מסתתרת בצל כאילו אין, אין לה מה להגיד האם זה יכול להיות מצב כזה? לא משנה מה שאנחנו נגיד אחים ואחיות יקרים אנחנו יודעים את האמת מי שלא שומע, לא יודע, נכון? מי שלא רואה, לא יודע. האם אנחנו צריכים ללכת לעולם או לא? אנחנו צריכים את הכוח הזה כמובן, שאלוהים יכול לתת. לקהילה יש את הפוטנציאל, יש לה מה לתת, רק אלוהים יודע שאנחנו הלכנו לאשדוד, כמה היה לנו לתת. הלכנו לדיור מוגן בתל אביב, כמה היה לנו לתת, כמה זרעים אנחנו יכולים לשים. שאנחנו יוצאים מהצל ועוברים למקום של השמש. אנחנו מקבלים כוח. הקולטים הסולריים, הסולריים, סליחה, הרוחניים שלנו, קולטים את מה שאלוהים רוצה לתת, ואנחנו מתמלאים בכוח הזה. לקהילה אין כוח לבצע את המשימה שקיבלה, כי היא נמצאת בצל. האם לאלו מאיתנו שמרגישים שאין כוח, גם נמצאים בצל? חלקנו פה בקהילה? האם גם אנחנו נמצאים במצב כזה? לא מזמן, לא מזמן, שנה, לפני שנה לפחות, עשיתי דרשה כאן בקהילה על מתנות הרוח. מי זוכר את הדרשה הזאת? אוקיי, מתנות הרוח, אם חלקכם לא זוכרים, אנחנו דיברנו על מתנות הרוח ככלי העבודה של הקהילה. אוקיי? לכל חבר בקהילה יש את הכוח שקיבל מאלוהים כדי להשתמש בכלי הזה. למען מה? למען חיזוק הקהילה, במשימה שהיא קיבלה מאלוהים. אני הייתי מספיק זמן בצבא כדי להבין כמה חשוב כל חייל במחלקה. הייתי מספיק זמן בצבא כדי להבין כמה חשוב לדעת להשתמש בקלניסט שיש לך, וכמה חשוב אה, לדעת אה, להשתמש בו בצורה מקצועית כדי להוציא את המיטב והמירב בטח את זה מבקשים מכם גם בעבודה שלכם. אני בטוח שכל אחד מהאנשים שאתם עובדים איתם לא מצפה לקבל ממכם את המינימום או שתתקרו שתת, אותי <אח> אם אני טועה רוצים תמיד לקבל מאיתנו את המקסימום <אח> לא חשוב שהם נותנים לנו את המדינה <אח> שלנו שעובד ככה מצפים מהעובד למקסימום אבל מתי שמגיע לתשלום זה לא כל כך, לא כל כך הרבה אנחנו למדנו בדרשה הזאת על החשיבות של השימוש במתנות הרוח כדי להיחשב לחלק מן הקהילה. שלא אם דורש מהעם שלו לעמוד במשימה מיוחדת, הוא גם דואג לספק להם את כל מה שהם צריכים כדי שהם יעמדו במשימה הזאת. וחלק מהדברים החשובים ביותר, כמובן, זה כוח. לכל אדם בקבוצה של העובדים שנבחרו לעבוד באוהל מועד, אוקיי? הוא בעצם קיבל כישרון מיוחד שמתאים לבניית חלק מסוים בבית המקדש. אנחנו למדנו שהאפשרות לעשות עבודה מסוימת לא רק תלויה בכישרון של מי שעושה אותה וגם בנכונות שלו לעשות אותה, אלא בעיקר ברמת הכוח שלו לבצע את מה שקיבל. זה לא מספיק בעצם שיש לנו רק את הרצון, נכון? וגם יש לנו כישרון, גם כישרון וגם רצון, הללויה. מה עכשיו אנחנו צריכים חוץ מזה? נכון, יש לנו כישרון, אנחנו נפלאים, אנחנו נהדרים, מה אנחנו עוד צריכים? אנחנו צריכים כוח, כי בלי כוח אנחנו לא נצליח לעשות כלום. מה ישוע אמר? בלעדיי? אתם לא יכולים לעשות דבר, שום דבר. השימוש בכישרון לא רק תלוי ברצון של העובד להשתמש, אלא גם בכוח שיש לו כדי לבצע את המשימה. כמה אנרגיה נשארת לכם כדי לבצע את המשימה שקיבלתם מאלוהים? למדנו מישוע שהוא נתן לתלמידים שלו כוח אדיר. איפה הכוח הזה בחיים שלנו? איפה הוא נמצא? איזה אלוהים אנחנו עובדים? קהילה של לבונטין 2 ששומעת עכשיו איזה דרשה מאיזה פסטור נחמד, או לא כל כך נחמד, תלוי איך אתם מסתכלים עליו. שומעים? אז אנחנו שומעים. עוד מעט נלך לאכול צהריים, אולי ככה אנחנו נקבל כוח, מה אתם אומרים? אנחנו קצת אוכל, נהיה חזקים, נו. קהילה, קהילה יקרה שלי. אנחנו צריכים כוח, מה אתם אומרים? תסתכלו, איפה אתם פה? איפה אתם שמים את עצמכם פה? ביום, בסוף השבוע, איפה אתם פה בתמונה? אתם תגידו, כל אחד בשביל עצמו לא צריך להרים ידיים, לא צריך להרים ידיים. לא צריך. כל אחד יודע באיך הוא מגיע לקהילה. אנחנו רואים את זה בעיניים שלנו, אנחנו מסתכלים, אנחנו, כל אחד, אנחנו רואים באיזה מצב הוא נמצא. ביכולת שלו, היינו פה? או היינו פה? אולי איפה שהוא פה באמצע, את יודעת. ככה, ככה וככה, או אנחנו נמצאים אפילו פחות, שכבר בכלל אין כוח. כמה אנשים היום לא הגיעו לקהילה, מישהו יודע? מהחברי קהילה. אולי הם כבר נמצאים פה, בצד הזה, שכבר אין אפילו אדום, נכון? למה הם לא הגיעו לכאן היום? מה סוד הכוח? לפחות מהדוגמה של הגשושית, אוקיי? אנחנו למדנו שאנחנו לא צריכים להיות בצל. אוקיי. חלק מהסוד מתחיל להתגלות. לפחות למדנו מהדוגמה הזאת, אנחנו לא צריכים להיות בצל. מה זה להיות בצל מבחינה רוחנית? מה מסתיר לנו את אור השמש? מה מונע מאיתנו את הכוח שאלוהים רוצה וגם יכול לתת לנו? מה מונע את זה מאיתנו? הרי כל אחד מאיתנו באמת אומר, אני כן רוצה את הכוח הזה, אני רוצה לעשות בשביל אלוהים, אני רוצה לעשות בשביל הקהילה. למה אני לא מצליח? הייתי רוצה לעשות כל כך הרבה בשביל אלוהים, אבל אין לי כוח. כמה פעמים אנחנו מרגישים שאין לנו כוח לתפקד, אפילו כהורים, לשים את הראש קצת ולהגיד, תעזבו אותי קצת בשקט, באמת, באמת כבר לא נשאר לי כוח. אני צריך, אני צריך קצת מנוחה. אנחנו באים לקהילה בשבת, לאחר שבוע לא קל, נכון? שבוע לא קל, אנחנו מגיעים לקהילה בלי האוויר. שבוע ארוך, היה קשה, סוף סוף הגעתי. אוקיי. עכשיו אני יכול סוף סוף לנוח, אולי קצת ללכת לישון, מה אתם אומרים? לנמנם קצת, מה אתם אומרים? אוקיי, הגעתי, בקושי הגעתי, אבל לפחות הגעתי. אתם יודעים שהטרגדיה היא שההישג הכי גדול של הבן אדם זה שהוא הצליח להגיע לקהילה. בשבת, לא מה הוא עשה בקהילה, הצלחתי. איזה <ווה> הישג גדול, מה אתם אומרים? זה לא הישג פשוט כל כך, נכון? האם ככה אנחנו מראים שבאמת אנחנו מצליחים להראות את, להראות את הכוח של אלוהים? <ווה> דרך אגב, יש גם דוגמאות אחרות בקהילה, ואנחנו כולנו מכירים אותן. יש מכאן ויש מכאן, כמו בכל חברה. ואנחנו אוהבים את אלה ואוהבים את אלה. אנחנו לא מסתכלים מי יותר או מי טוב יותר. אנחנו רוצים להיות קבוצה מנצחת. הקבוצה שלנו בישראל היא לא מנצחת כבר המון שנים. למה? מה, המסר שלנו לא טוב? מה, אנחנו לא אנשים נחמדים? הרי אנחנו רק רוצים לעשות אותו, תבקשו מאיתנו כסף, לא רוצים. תגידו לנו לבוא, אנחנו נבוא מתי שאתם תגידו, נכון? ככה אנחנו. למה אנחנו לא מנצחים? אין לנו כוח. אנחנו בצל. אנחנו בצל בספרות, אנחנו בצל בכל מיני דברים שאחרים הם לא בצל, לא הם כבר מזמן עברו לשמש. אנחנו עדיין בצל. לא מקבלים את אור השמש, לא מקבלים כוח, וממשיכים לעשות שעות נוספות. טוב שזה לא, זה גם חשוב. אבל אין לנו כוח לעשות את מה שאלוהים מבקש. האם אלוהים נותן משימה לתלמידים שלו, משימה בלתי אפשרית? האם הוא נתן להם משימה ולא נותן להם גם את הזמן לעשות את זה? האם הוא נתן להם משימה וגם לא נותן להם את הכוח לעשות את זה? איזה מין אלוהים זה? <אז> אנחנו לא יכולים לבוא, אליו, לבוא אל אלוהים בטענות, אלא רק בעצם למצב הזה של חוסר כוח. הדוגמה הזאת שאנחנו כל הזמן חוזרים אליה, המדענים מקווים, הם רק מקווים שבאיזשהו שלב קרני השמש יגיעו למשטחים הסולאריים ויטעינו את הבטריות. אתם מבינים מה הם היו באמת רוצים? שיהיה להם שלט על השמש. <אח> אוקיי, אולי אפשר לקבל את הקרניים של ה... אין להם את זה. הם מחכים, הם עומדים בצד ומחכים. הם מקווים שבאיזשהו שלב קרני השמש יגיעו למשטחים ויטעינו את הבטריות. אין להם שום דרך אחרת להטעין את הסוללות של הגשושית. קרני השמש לא פועלות בהתאם לרצון של מדענים של סוכנות החלל האירופאית. מה לעשות? אבל האם המצב דומה אצלנו? אני לא חושב. האם יש לנו את האפשרות לחפש את קרני השמש כדי להטעין את הסוללות שלנו? האם אנחנו מוכרחים להיות בצל? מה זה, חוק טבע? אנחנו פשוט נחתנו במקום הלא נכון. בואו נזוז, בואו נשנה כיוון, בואו נלך קצת בדרך שתוציא אותנו מהצל אחרי מאה שנות גלות ונצא קצת לאור השמש, מה אתם אומרים? מצאתי פה קצת שמש, אולי כדי שנצא מהצל ונעבור לשמש, אולי יותר מדי נוח לנו לשבת בצל, אולי אנחנו לא רוצים כל כך לעבור לשמש, אנחנו מתפללים אני מקווה שהדברים האלה שאומרים, שאני אומר עכשיו, יש להם כוח מוחני אני לא בא עכשיו אה, אה, לתת מסר פוליטי או מדיני או שום מסר אחר, אלא מסר רוחני. המסר שאנחנו צריכים לקבל הוא כזה: צאו מהצל. צאו מהצל ותעברו לשבש, שם אני נמצא. איזה שיר אנחנו שרים? קומי אורי כי בא עורך, וכבוד ה' עלייך זרח. כי הנה חושך, נו עכשיו אתם כבר מכירים את המילים, יחסי ארץ, פערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני וכבודו, עלייך ייראה, אמן? כל הקהילה ביחד, אמן, אמן, אמן. זה האור של אלוהים, אנחנו לא רוצים להישאר בצל. יש לנו את האפשרות לחפש את אלוהים, את קרני השמש כדי להטעין את הסוללות שלנו. שימו לב תהילים שמונה עשרה בואו ניקח דוגמה מדוד לפני שאנחנו סוגרים תהילים שמונה עשרה שלושים ושלוש עד ארבעים אני הייתי חייב להביא כמובן מדבר אלוהים משהו שייתן לנו את הכוח ההתחלתי לצאת מהצל שימו לב האל המעזריני חיל ויתן תמים דרכי זה שיר גדר דרך אגב שיר יפה משווה רגליי כאיילות ועל במותי יעמידני מלמד ידיי למלחמה ונכתה קשת נחושה זרועותי תשימו לב איזה מילים ותיתן לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענוותך תרבני תרחיב צעדיי תחתיי ולא מעדו קרסולי ארדוף אויביו ואשיגים כמה כוח דוד הקטן במדבר יהודה, איך הוא מדבר? כמה כוח יש לו מאלוהים? ארדוף אויביי ואסיגם ולא אשוב עד כלותם. הם חתם ולא יוכלו לקום, יפלו תחת רגליי. ותעזרני חיל למלחמה תכריע כמי תחתיי. וואו, האם הקהילה מתפללת ככה? אני אלך לנצח את כל המלחמות. אף אחד לא יוכל לנצח אותי. למה? כי אלוהים איתי. אם אלוהים איתנו, מי יכול לעמוד נגדנו, אמן? שאתם תצאו היום מהחדר הזה. אני רוצה שתצאו עם הכוח שאנחנו שומעים אותו עכשיו פה מדוד. האל המעזריני חיל, ויתן תמים דרכי. דוד יודע את סוד ההצלחה. הצלחה לקבל כוח מאלוהים. הקשר הישיר שלו עם אלוהים נותן לו את הכוח לעשות חיל. להתגבר על כל בעיה ולהצליח בכל משימה. אתם שומעים פה את ישוע המשיח? שהוא אמר לתלמידים שלו? אתם תקבלו כוח לרמוס נחשים ועקרבים ואת כל הכוח של האויב ותוכלו לנצח אותו. מי לא היה רוצה את הכוח הזה אבל נוכחות אלוהים בחיים שלנו היא לא דבר שיקרה במקרה. אם אנחנו נחליט להמשיך להיות בצל אנחנו נמשיך להיות שם עד שיגמרו לנו הבטריות לגמרי ואנחנו נמצא את עצמנו במקום אחר לחלוטין בלי כוח ובלי אלוהים. אבל אנחנו יודעים שהדרך שאלוהים רוצה היא לא דרך פשוטה, הדרך היא לא קלה, אבל בסופה של הדרך מחכה לנו הגמול שאלוהים רוצה לתת. לשבת בצל, אחים ואחיות יקרים, זה ללכת בדרך הרחבה, זה ללכת עם העולם, להיות באור השמש זה מה שאלוהים רוצה, כדי שאנחנו באמת נגיד, זה האלוהים שלנו. זה האלוהים שלנו, אנחנו התפללנו בשביל האישה והיא קמה, אנחנו אה, התפללנו בשבילו והוא החלים מסרטן, הוא בא למוסדות שלנו והוא קיבל את, את הכללים של הבריאות שהיה לאלוהים לתת לו והוא קיבל אותם ואנחנו משרתים את אלוהים, זה האלוהים שאנחנו ככה הקהילה שלנו צריכה לייצג את אלוהים, בצורה הזאת אנחנו מודים לאלוהים שהוא נותן לנו את הפוטנציאל ובעזרת השם אנחנו נצליח. בעזרת השם אנחנו נצליח. השיר שאנחנו שרנו, קומי אורי, הוא בעצם מצביע על הסיכום הסופי בישעיהו שישים, באותו פרק זה אחד עד שלוש, ישעיהו שישים אחד עד שלוש, באותו פרק פסוק תשע עשרה, תשימו לב, לא יהיה לך עוד השמש לאור, אתם לא תטעינו יותר את הבטריות שלכם עם אור השמש. אתם לא תצטרכו את השמש יותר. לנוגע הירח לא יאיר לך, והיה לך אדוני לאור עולם ואלוהיך לתפארתך. <אז> הסוללות שלנו יהיו מוטענות כל הזמן על פול. <אז> אנחנו נהלל את אלוהים במקסימום, לא ברבע או באדום. אנחנו נהלל אותו במקסימום, כי הוא זה שבעצם נותן לנו את הכוח לעשות את זה. <אז> אבל <אז> גם פה בעולם הזה הוא רוצה. שאנחנו נקבל את זה ממנו, שהוא יזרח עלינו, שמלכים וגויים ילכו לאורך, לאורנו, ומלכים לזריחה של אלוהים מאיתנו, שהם יראו עלינו את הכוח של אלוהים. שאלוהים יברך אותנו, זה הסוד להצלחה ולברכה. לצאת מהצל, להיות בנוכחות של אלוהים כל הזמן, נגיד את זה לילדים שלנו, נגיד את זה למשפחות שלנו בכוח, בסמכות של אלוהים. לא צריך להגיד את דעתנו האישית. מספיק שאנחנו נבוא לאנשים ונגיד להם את מה שאלוהים רוצה שאנחנו נגיד בעזרת השם, בשם של ישוע המשיח, אנחנו נצליח. אמן. אמן, אמן ואמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, כל הכבוד והתפארת לך. <ע prototypes> אנחנו מודים לך על הדברים ששמענו. אבא, אנחנו יודעים שאתה רוצה להשתמש בקהילה שלך. ככוח מכריע בסוף הזמן, אבל בזמן הזה אבא אנחנו מבקשים כוח, כי אנחנו יודעים שאנחנו בלעדיך לא יכולים לעשות דבר, גם לא בשביל עצמנו. אנחנו אבא רוצים לתת את כל הכבוד לך, פה על פני האדמה, כדי שיום אחד אבא לא רק אנחנו נהיה איתך, אלא כל מי שאתה תביא אלינו. ואני מודה לך אבא על כל מי ששמע את הדברים האלה. תעזור לנו לקבל החלטות בחיים. תעזור לנו לשים אותך בעדיפות הכי גבוהה שיכולה להיות. אני מודה לך, אני יודע אבא שאתה שומע את התפילה שלנו ואתה עונה לתפילות שלנו כי אנחנו מתפללים בשם של ישוע המשיח אנחנו מודים לך על המקום הזה אנחנו מבקשים אבא בשביל כל הקהילות שלנו בישראל, בשביל המנהיגים שלנו בשביל כל מי שעוסק במלאכה הקשה הזאת של הביסור בישראל אנחנו זקוקים פה לכוח נגפה תברך אותנו, את האחים של... והאחיות שלנו בכל הקהילות גם בקהילה, בקהילות שאינן דוברות עברית, בקהילות שהן דוברות עברית. אנחנו מבקשים ממך אבא שהכוח שלך יעשה שינוי. ואנחנו מודים על כל מה שאתה הכנת לקהילה שלך פה בישראל. אנחנו מתפללים שהכל בסוף ייתן כבוד לשמך, שבאמת האור שלך יזרח עלינו, ושאנחנו נבר... תמיד נשרת אותך, ואנחנו נפעל בדרך שלך לתפארת שלך. תודה לך על הכל. אנחנו מבקשים את זה בשם של ישוע המשיח, אמן.